Беззаветно служене. Духът е който внася в теб идеята да бъдеш свободен. Това, което искаш в дълбините на своята душа, е от Духа. Самото желание е в теб. Този копнеш и стремеш. Всичко това е от Духа. Той те потиква и внася в теб всяка идея. Развитието, повдигането. И усъвършенстването на човека става чрез малки подтици, които периодически идват от духа. Той отвътре ще ти прати един малък подтик, който ще те повдигне стъпка напред и ще внесе нещо ново в теб. След това духът пак праща нов подтик в твоето съзнание и това продължава през хилядолетията. Това е най-важният фактор за еволюцията на човека, за неговото пробуждане, който работи тихо, почти, незабелязано и тласка живота напред. Всеки подтик внася нова идея, усилен стремеж, незабравим душевен купнеж и благото на света лъч. Освен вътрешни възможности, трябват и външни условия. Външните условия могат да се дадат, само че трябва да ги възприемеш и използваш. Сега е време постоянно да поддържаме връзка с духа. Какво ще се занимава човек със своето минало? Велико нещо е да се роди новото съзнание в човека. Само Христос може да покаже пътя. Един е който е казал, аз съм пътят, истината и животът. Той е пътят. И за това единствено Той знае нещата. Кой е ученик? Ученик е всеки, който върши волята Божия. Тоест, .е. не живее за себе си. Ученикът служи на Бога беззаветно. Една задача има предвид, друга по-сложна. След като я разрешиш, ще ти дадат по-сложна. Сега, през тази година гледайте вашите врати и прозорци да са отворени. Закон е, който иска, дава му се. Никой учител в света не идва да се натрапи на ученика, но ученикът трябва да дойде да хлопа на вратата на учителя. Тогава учителят ще даде. Едно от качествата на великия живот е човек да иска, а не да проси. Да искаш, това значи душата ти да е пълна с желание да учиш. За тези, които слизат, идеал е земята, а за онези, които се качват, идеал е да се качат горе. Който не слезе, не може да се качи, и който се качи, не може да слезе. А за съвършения, да се качи и да слезе е най-лесното нещо. Разбирането, което ще дойде отвътре, е от Бога. Прогресът на човека зависи от онова, което Бог е намислил. Човек трябва да прави усилие, за да влезе вътре в това течение и да развие своето вътрешно чувство, интуиция. Когато попадне в течението, тогава нещата вече вървят и стават ясни. Тъмният дух идва при човека да му каже, че всичко е в материалните работи. Казано е от Христа. Иде князът на този свят и той няма нищо общо с мене. Силата на човека не е външна. Нито в богатството, нито в знанието. Тя стои вътре. Сега човек мисли, че е останал самичък. Няма какво да се тревожи. Един ден той ще види дълбочината на Бога и неговата неизменяемост. Ние искаме да ни помогнат отвън. Отвън за условията, помощта иде главно отвътре. Стремете се да задържите това, което имате, понеже то е повече от туи, което можете да постигнете. Всичко, което можеш да постигнеш, и най-идеалното не може да се сравни с това, което имаш в себе си. Даже не се равнява на една стотна. За да постъпи Бог любовно към нас, ние трябва да имаме любов към Него, и да сме готови да изпълним волята Му. Светиите все са страдали, докато дойдат до тези познания. Някой мисли да развие силите в себе си, а той трябва да стане проводник и възприемател на Божественото в себе си. Закон е човек да стане такъв възприемател и проводник, и ако не го възприеме и не го изпълни, Създава своето си нещастие. Най-добър е този, който е свързан с Божията доброта. Най-умен е този, който е свързан с Божията мъдрост. Най-силен е този, който е свързан с Божия дух. И най-богат е този, който е свързан с Божията истина. И на ученика му трябват три неща учение, работа и приложение. В дисхармония си, понеже имаш много непостигнати желания. Не изтъквай две желания едновременно, защото те влизат в стълкновение. Религиозният, щом влезе между нерелигиозни, ще се види дали наистина е такъв, защото между религиозни той се е религиозен. Човек трябва да изучава пътищата на тъмнината и светлината и да знае, че светът му дава Удоволствие, и че светът е плътта, а тъмният дух е тъмнината. Истинският свят е Божественият и е свят на Божията любов, светлина и свобода. За да можеш да реализираш нещо, което желаеш, то трябва да мине през твоята мисъл, чувство и постъпки. Ако остане само в мисълта ти и не мине в чувствата и в постъпките, няма да се реализира. Една сестра попита за тези, които са още в кармически отношения с другите. Те не могат да бъдат ученици. Вие искате да общувате с ангелите, а един ангел се занимава с велики работи, както и един светия. Те нямат време. Желаете да учите, но не пожелавайте да разгадаете всички тайни. На вас ви трябва хляб, който днес да употребите. Който е тръгнал да се качва на планината, все има шанс да покори някой нейн връх, а който стои в низината няма шанс да се изкачи. Духовната придобивка, която имате, няма да се загуби и, когато дойдете втори път, ще започнете от там, дето сте спрели. При такива условия ще ви поставят Всички сте кандидати за свещения огън. Под учене се разбира път за добиване на безсмъртие. Ще бъдете като цвят, който наближава да цъфне и като извор, който извира. Има степени в ангелската иерархия. През областите които са минали те и опитностите, които са преживели, ще минат и хората. Хубавите работи много скъпо се дават и човек трябва да плати. Думата «даром» има съвсем друг смисъл. Трябва да имате трима учители едновременно – в физическия, в духовния и в божествения свят. Ученикът трябва да изучава вътрешната страна на нещата – да се стреми да има ясна представа за мистичния живот. Трябва да се освободи от всички посторонни влияния и да иска да намери истината. Да работи с пълно съзнание, с вяра и да остави на невидимия свят, на Бога за крайните резултати. Една сестра попита Кои са условията за една божествена школа? Да се направи едно огнище от хора, които да имат абсолютно пълна хармония с постъпките си. Всеки да живее в светлината и всеки да знае как да свири своята част от оркестъра. Това, което му е поверено. Да го изпълнява в съвършенство. Във всички божествени школи се иска абсолютно доверие. Има хора под влияние на черната ложа, а в бялата ложа са въздържателите, вегетарианците, добрите семейства, добрите синове, добрите бащи, майки и прочее. Навсякъде има и от едните и от другите. Преплетен е животът. Човек трябва да гледа на съвременния свят през божествени очи, да види в какво отношение може да се ползва. Някои от вас не са още в школата. Не съм ги поставил на изпит. Например, някой иска първо място, а има задача, която не може да разреши. Първ е онзи, който може да извърши Божията работа, а последен е този, който не я е извършил. Някои имат много критичен ум. Всички те ще изостанат. Към школата ще се приближат само идейните хора, а по-слабите ще останат по навън Има кръгове, и между всички кръгове има едно вътрешно съчетание. Ученикът трябва да учи. Милосърдието не можеш да го купиш. Трябва да го имаш. Също така. Вярата, надеждата, любовта, сръчността. Наготово никъде не можеш да ги вземеш. Трябва да ги учиш. И като ги научиш, никой не може да ти ги вземе. Един брат запита. Коя е основната черта на школата на всемирното бяло братство? Пътят на любовта, пътят на мъдростта и пътят на истината влизат едновременно в учението на всемирното бяло братство и то събира тези три пътя в едно. Ученикът периодически минава през вълните на любовта, мъдростта и истината. После пак ги повтаря и тъй нататък. Човек да помага на всички, но да дружи здоровитите, гениалните, светиите и да ги държи в ума си. Това не само за тези, които са в плът на земята, но и за заминалите. Тези, с които дружим да бъдат чисти и безкористни. На всички помагай, но според степента на тяхното развитие, това е правило за ученика и където минаваш, пази всичко като съзнаваш, че то е на Бога. Всичко иде от един извор. Не трябва да разчитаме само на това знание, което имаме, но трябва да бъдем възприемчиви към новото знание. Тези събития в света сега се проявяват по стария начин, а ние говорим за новото, което иде. Някои се плашат и мислят, че духовният живот отнема от благата. Не. Духовният живот дава благата на живота, а материалният ги отнема. Някои казват, че не са още готови за духовния живот, защото мислят, че той ще ги лиши от благата на живота. Една сестра попита, по какво ученикът ще познае дали е на правата страна? Всеки, който търси удоволствие, е на кривата страна и който не търси удоволствие е на правата страна. Бикове, змии и много други животни са вътре в човека. Трябва една школовка. Много са хората, върху които има още да се пише. Под думата съвършенство разбираме една написана книга, която и авторът, и другите ще я четат и ще се ползват. А днес много хора са книги, в които ще се прибавят още ред глави, най-напред трябва да се възвърне изгубеното и след това да дойде една малка придобивка. Трябва да научиш една музикална дума. Тя струва много скъпо. Тя е изгубена. Трябва да я намериш. Като я имаш, то всичко вече става. Писанието казва Ще му дам бяло камиче и на него едно име написано което никой друг няма да знае. Това бяло камъче. Това е ключът. Това е музикалната дума. Нали на конете, за да не ги плашат, турят капаци от двете страни на очите? Черната ложа, тури именно такива капаци на хората и ги заблуди. Затова те имат едностранчиво разбиране. Вие търсите добрите условия, Предпочитание са лошите условия на божественото, отколкото добрите условия на човешкото. По-добре е да имаш един честен приятел, бедняк, отколкото един богат приятел, който те спъва. Предпочитай най-малките възможности в божественото, отколкото най-големите възможности в човешкото. Еремия казва във време на най-големите изпитания Станал съм за посмешище. Давид през какви изпитания е минал. Също така и човек всякога в света ще се намира в една мъчнотия. Благословени заняти за ученика на Бялото братство са производство на зърнени храни, зеленчуци, овощарство и пчеларство. Има и други благословени занаяти. На всинца ви трябва по едно изкуство. Човек трябва да има най-малко един занаят, на който да разчита. Трябва да знае някое изкуство, да има някоя професия. Едно време от шелниците, които са се уединявали, са изучавали тревите и са лекували хората. Те владели едно изкуство, били са лекари, и хората от благодарност са им носили всичко. Все трябва да има човек някое знание. Мнозина от вас, почнете да давате пример. Говорете за страдащи хора, понеже са готови да разбират. Те са изорана почва, защото са страдали. Докато не дойдат страданията, няма пробуждане. Много хора искат да станат добри, да влязат в Царството Божие, за да подобрят своето положение, а не искат да работят за Господа. Работете за Господа! В този живот можеш да се преродиш 20 пъти, ако работиш. Всяка година се прераждаш поведнъж. Някой ще дойде да те пита дали има прераждане. Кажи му, че всяка година се прераждаш. Можеш да почнеш от 33-та година. Можеш поне 10-15 прераждания да прекараш, но трябва голяма, решителна ръка. Трябва да искаме всичко това, което добрите хора мислят, да се изпълни. И само така може да се образува едно ядро между народите. Говори на хората това, което е позволено. Има неща, които не са позволени. Не говори на хората за неща, за които не са готови. Това е светотатство. Каквото ви се повери, вие го изнесохте на външни и неподготвени хора и станахте на каша. За мистичните неща трябва да се мълчи. Вътрешната опитност, която имаш, можеш да разправиш само за духовно повдигане. Всеки има по един духовен ръководител, който с велико търпение чака да изправим погрешките си. Сбъркаш, той ще ти покаже пътя. Ще ти прошепне. И ти се опомниш. Това продължава стотици векове, докато човек намери пътя си и върви без отклонения.